Озвучено книжкова Хмаринка Розділ 2. Лізі і псих. Продовження Можливо, спогад про розбиту склянку, пов'язаний із поганим перечуттям, впливає на лізі, але прямокутник розпушеної землі нагадує їй могилу. Це могила розміру іксель, могила для велетня. Два натовпи зливаються води навколо неї і створюють щось подібне до відчуття всмоктувального отвору посередині. Працівники кампусної служби безпеки стоять тепер біля кожного кута прямокутного бар'єра з оксамитової стрічки, під яку пірнули Драпейл, Скотт і Тоней Едінгтон. Фотограф Квінсленд невтомно танцює з великим ніконом у руках, якого тримає перед своїм обличчям. Працює для фотовиставки, думає лізі і усвідомлює, що вона йому заздрить. Він такий вільний і літає навколо, наче комар у спекотному задушливому повітрі. Йому лише 25 років, і всі кляті органи його тіла досі працюють. Проте Драпл дивиться на нього з дедалі більшим роздратуванням, якого Квінсленд умисно не помічає, доки не робить той знімок, що його прагнув зробити. Лізі припускає, що той знімок одного скота з ногою на ідіотській срібній лопаті та з розвіяним на вітрі волоссям. У кожному разі Молодий представник фотоцеху опускає свою велику камеру і відступає до натовпу. І саме тоді, коли Ліза проводжає його очима, вона вперше бачить того психа. Він має такий вигляд, про який місцевий репортер згодом напише. Він скидався на Джона Леннона В останні дні його інтриги з героїном. Глибоко запалі, спостережливі очі дивно і тривожно контрастували з його по-дитячому замисленим обличчям. Проте тієї миті Лізі навряд чи помітила щось інше, крім розкуйовдженої чупринитого суб'єкта. Сьогодні спостереження за людьми її не цікавлять. Усі її думки зосереджені на тому, коли ж це закінчиться, і вона нарешті зможе зачинитися у ванній в будівлі англійського факультету, яку видно за паркувальним майданчиком, і витягти неслухняну тканину трусиків із розколени між своїми сідницями. Вона муситиме також попісяти – але в дану мить це бажання видається їй другорядним. «Леді і джентльмане», – сказав Драпеел протяглим голосом, «Для мене надзвичайно велика приємність відрекомендувати вам пана Скота Лендона, лауреата Пуліцерівської премії за роман «Мощі» і премії Національної книги за дочку торговця рибою. Він приїхав сюди до нас із далекого штату Мен зі своєю чарівною дружиною Лізою на церемонію врочистого відкриття будівництва». А тож воно нарешті розпочинається. Нашої власної бібліотеки Шипмена. Отже, люди, привітаємо нашого дорогого гостя Скотта Лендона добрими нешвільськими оплесками. Публіка зааплодувала одразу Конбріо. Чарівна дружина приєдналася до аплодисментів, плескаючи в долоні, дивлячись на Драпела і думаючи. Він здобув премію національної книги за дочку матроса. Не торговця рибою, а матроса. І я певна, тобі це відомо. «Я певна, ти перекрутив назву книжки свідомо». «Чому ти так не злюбив його, ти, дріб'язковий паскуднику? Потім її погляд ковзає повз нього, і цього разу вона справді помічає Герда Алена Коула, який стоїть там із тією дивовижною копицею русявого волосся, що спадає йому на очі. Підкасаних до самих ненормально опуклих біцепсів в рукавах великої для нього білої сорочки». Сорочку він одягнув на випуск, і вона висить майже до білих плям на його джинсах, що протерлися на колінах. На ногах у нього грубі черевики з бічними пряшками. Напевне, ногам у таких черевиках неймовірно жарко, думає Лізі. Замість аплодувати, білявчик склав свої руки досить манірним жестом, а на його устах грає примарна усмішка, і вони ледь помітно ворушаться, ніби він мовчки молиться. Його погляд прикипів до скота, і він його не відводить. Цей білявчик одразу привертає до себе увагу лізі. Існують хлопці, а це майже завжди хлопці, що їх вона сприймає як космічних ковбоїв, прихильних до скота. Космічні ковбої мають багато чого сказати. Вони прагнуть схопити скота за руку і сказати йому, що вони розуміють таємні послання, які він зашифровує у своїх книжках. Вони розуміють, що насправді його книжки це путівники які вказують дорогу до Бога, сатани або, можливо, до гностичних євангелій. Космічні ковбої люблять поговорити про сцієнтологію або нумерологію, або, в одному з випадків, про космічні вигадки Брігема Янга. Іноді вони хочуть поговорити про інші світи. Два роки тому один космічний ковбой подолав автостопом усю відстань від Техасу до мену, аби поговорити зі скотом про те, що він називав рештками. Рештки такого виду, вважав він, зазвичай знаходяться на безлюдних островах у південній півкулі. Він, мовляв, розуміє, що саме про них Скотт писав у своїх «мощах». Він показав Скоттові підкреслені слова, які це підтверджували. Лізі дуже нервувалася, дивлячись на того хлопця. У його погляді вона помітила якусь відсутність, що нагадувала їй стіну. Проте Скотт погодився поговорити з ним – Почастував його пивом, протягом певного часу розмовляли з ним про кам'яних велетів на острові Пасхи, узяв кілька його памфлетів, підписав хлопцеві свіжий примірник Мощий, і той поїхав додому, радісний і щасливий. Щасливий? Та він мало не танцював в ідіотській атмосфері, що оточувала генія. Коли на скота находить, він стає дивовижним. Іншого слова, тут не добереш думка про близький акт насильства. Про те, що білявчик незабаром націлить на її чоловіка Марка Девіда Чепмена, не приходить у голову лізі. Мій розум не був на це налаштований і могла б сказати вона згодом. Мені лише не сподобалося, як ворушаться його губи. Скот відповідає на оплески і на кілька хрипких осудливих вигуків знаменитою усмішкою Скота Лендона, яка з'являлася на мільйонах книжкових палітурок, не прибираючи ногу з ідіотської лопати тоді як її совок повільно вгороджується в привезену сюди землю. Він дозволяє, щоб оплески лунали упродовж десятьох або п'ятнадцятьох секунд, керуючись інтуїцією, а вона в таких випадках підводить його рідко. Потім заспокійливо махає рукою, і оплески стихають. Одразу, просто дивовижно. Тиша вмить западає така, аж стає трохи моторошно. Коли він починає говорити, голос його звучить далеко не так гучно, як голос Драпаела, але Лізі знає, що навіть без мікрофона і без гучномовця на батарейках. Відсутність того і того на цій церемонії певно пояснювалася чиїмось недоглядом. Він долетить до найдальших рядів натовпу. Бо натовп напружує слух, щоб не пропустити жодного його слова. Адже до них прийшов славетний чоловік, мислитель і письменник. Зараз він почне розкидати серед них перли мудрості. «Перли перед свиньми», – подумала Лізі. Перед спітнілими свиньми цього разу. А про те, хіба батько не сказав їй одного разу, що свині не пітніють? Стоячи навпроти неї, білявчик відгортає з гарного білого лоба своє скуйовджене волосся. Його руки так само білі, як і лоб, і Лізі думає. Цей кабанчик, певно, не дуже любить виходити з дому. Такий собі домашній свин, чому би йому ним і не бути? Адже у нього в голові надто багато химерних ідей, які треба оберігати». Вона переносить вагу тіла з однієї ноги на другу, і шовкова тканина трусиків аж заскрипіла в розколенні її гепи. О, прокляття! Вона знову забуває про білявчика, намагаючись прикинути, чи зможе вона, м, поки скот там розбалакує, дуже обережно, дуже непомітно. Але в ній одразу озивається добропорядна дама. Вона промовляє три суворі слова, які не терплять заперечення. «Ні, лізі, чекай!» І тут не для того, щоб читати вам проповідь, каже Скотт, і Лізів пізнає голос Галлі Фойла, головного персонажа з книжки Елфреда Бестера. Зорі освітлюють мені шлях, його улюбленого роману. Надто спекотно, щоб слухати проповіді. А ти лиш просвіти нас, Скотте, радісно і гучно вигукує хтось у шостому чи сьомому ряді, з боку паркувального майданчика. Не можу, брате, відповідає йому Скотт. «Транспортери зламалися, а і у нас немає кристалів літія». Публіка, яка вперше почула цю фразу, і якій вона здалася дуже влучною, Лізі чула її щонайменше разів п'ятдесят, висловлює своє схвалення ревом і оплесками. Білявчик, стоячи навпроти неї, в натовпі посміхається тонкою, незрошеною потом посмішкою, і хапає свій делікатний лівий зап'ясток довгими пальцями своєї правої руки». Скот знімає ногу з лопати, не з таким виразом, ніби йому набридло там її тримати, а так, ніби принаймні на дану мить, він знайшов для неї інше застосування. І, здається, справді таки знайшов. Лізі дивиться на чоловіка не без зачарування, бо бачить його перед собою в усьому його близько. Він просто став махати нею. «Сьогодні 1988 рік, і світ провалюється в темряву», – каже він. Він ковзає своїми нетуго стиснутими пальцями по дерев'яному держалні церемоніальної лопати. Срібний совок, на мить, відзеркалює в очі лізі пучок сонячного проміння, а потім майже ховається за рукавом легкого літнього піджака-скота. Тримаючи тепер церемоніальну лопату за совок, він застосовує тонке дерев'яне держално, як указівку, тицяючи ним у лихо і трагедію, які висять у навколишньому повітрі. У березні Олівера Норта та віце-адмірала Джона Поен-Декстера було звинувачено у змові. Такий ми маємо чудовий світ Іран-Контра, де гармати керують політикою, а гроші керують світом. У Гібралтарі працівники безпеки повітряної служби Британії вбивають трьох неозброєних членів Іра. Мабуть, їм слід змінити гасло ПСБ «З хто відважний перемагає? Настріляй спочатку, запитуй потім». У натовпі почувся сміх. Роджер Драпелл, схоже, страждає від спеки і збити з пантелику цією несподіваною лекцією, але Тоні Ендінгтон нарешті починає робити нотатки. Або візьмімо нас. У липні ми помиляємось і збиваємо іранський пасажирський літак, у якому було 290 цивільних осіб, 66 із них були дітьми. Епідемія сніду вбиває тисячі людей, ним заражені... А втім, ми не знаємо, скільки людей ним заражені чи не так. Сотні тисяч. Мільйони. Світ стає чорним. Кривава хвиля містера Їтса перетворилася на повінь. Вона здіймається дедалі вище. Вона здіймається. Він дивиться лише вниз, не відриваючи очей від прямокутничка сірої землі. Ілізі спадає жахлива думка, що він бачить її тепер. Бачить дивну істоту з плямистим боком нескінченної довжини – що він може зірватися, а може навіть пережити той напад, якого вона знає, він дуже боїться. Насправді вона боїться його не менше, ніж він. не встигає її серце зробити щось більше, як просто лунко закалатати. А він уже підіймає голову, всміхається, як усміхається дитина на окружному ярмарку і стріляє державним лопати крізь свій кулак до його середини. Це артистичний і рвучкий рух. І люди, що стоять у передніх рядах натовпу, від несподіванки дружно скрикують «Ох!». Але для скота то був лише початок. Витягши лопату перед собою, він вправно став крутити державно у своїх пальцях, прискоривши цей обертовий рух до неймовірної швидкості. Це справляло не менше враження, аніж виступ жонглера, який крутить у руках палицю, через яскраві зблизки срібного совка на сонці і завдяки ефекту несподіванки. Вона була одружена з ним від 1979 року і навіть не здогадувалася про те, що він має у своєму репертуарі такий приголомшливий фокус. Скільки має минути років, з подивом думатиме вона через дві ночі лежачи в постелі сама одна. В дуже скромному, з характеристиками нижчими за стандартні, номері мотелю і слухаючи, як гавкають собаки на гарячий червоний місяць, Перш ніж сама ідіотська вага накопичених днів у кінцевому підсумку, засмокче всі чари шлюбного життя. Яке то щастя, коли ваша любов вирветься за межі відведеного їй часу, срібний циліндр, який утворюється від швидкого обертання лопати, випромінює заклик прокиньтеся, прокиньтеся до придавленої спекою, липучою від поту поверхні натовпу. Чоловік лізі враз перетворюється на вправного бейсболіста. І вона ще ніколи не відчувала такої полегкості, як тоді, коли побачила ту дивну усмішку рекламного актора на його обличчі, усмішку, що говорила: "Моя люба, я окей". Він задовбав їх і приголомшив, а тепер намагається запхати в їхні горлянки сумнівні ліки від іпохондрії, за допомогою яких він сподівається переконати їх, щоб вони розійшлися по домівках. І вона думає, що вони на це купляться, незалежно від того, чи це відбувається в спекотний серпневий день, чи відбувалося би у якийсь інший? Коли Скот перебуває в такому настрої, він спроможний продати кригу ескімосам, як говориться у прислів'ї, «і нехай Бог благословить те озеро мови, з якого всі ми п'ємо», як безперечно сказав би і сам Скот, і так і сказав. Але якщо кожна книжка, бодай трохи світить у цій темряві, а я в це вірю, я мушу в це вірити, серйозно чи жартома, бо інакше навіщо я писав би всі ці триклятущі повісті та романи? Тоді кожна бібліотека – то велике і яскраве багаття, яке ніколи не згасає і навколо якого збираються десятки тисяч людей і гріються там щодня та щоночі. І там йдеться не про 451 градус за Фаренгейтом. а чи не хотіли б ви, люди, погрітися біля вогнища з температурою 4000 за Фаренгейтом? бо тут ви маєте не кухонну піч, тут ми говоримо про великі доменні печі мозку, про розжарені до червоного правильні печі інтелекту. Ми сьогодні святкуємо закладене такого великого вогнища, і я вважаю за велику честь для себе брати участь у цій церемонії. Саме тут ми плюємо в очі забудьковатості, а невігластву даємо копняка в пах. Гей-фотографи! Стівен Квінсленд клацає за твором усміхаючись. Скот також, усміхаючись, каже Зробіть цей знімок. Начальство, можливо, і не захоче використати його, але для вашої колекції він буде добрий, ладено б заклад побитися. Скот знову простягає перед собою орнаментальний інструмент, ніби знову хоче його закрутити. Публіка обнадійливо, глибоко вдихає і затримує у грудях повітря, але цього разу Скот лише її дражнить. Він опускає ліву руку на на лопати, ставить совок на землю і занурює у ґрунт заховавши його жаркий блиск у глибині. Він перекидає викопаний шмат землі в бік і голосно вигукує. Я проголошую будівництво бібліотеки Шипмена відкритим для бізнесу. Оплески, які лунають після цього, перетворюють попередні аплодисменти на щось подібне до чемного поплескування в долоні, яке можна почути на тенісних матчах учнів підготовчої школи. Лізі не знає, чи молодий містер Квінсленд зумів зняти перший церемоніальний помах навантаженою лопатою, та коли Скотт здіймає ідіотську срібну лопату високо вгору, вказуючи нею на небо, як олімпійський герой, то Квінсленд задокументовує цю врочисту мить, напевне сміючись за своїм фотоапаратом, коли він її знімає. Скотт на якусь хвилину залишається в такій позі. Саме тоді Лізі переводить погляд на Драпа Еле і бачить, що цей джентльмен утупився поглядом у містера Едінгтона – Тонея. Потім Скот прикладає лопату собі до грудей, ніби рушницю після відповідної команди, і тримає її так із усмішкою на устах. На його щоках і на лобі виблискують великі краплі поту. Оплески починають стихати. Публіка думає, що він свою роль закінчив, але Лізі має всі підстави думати, що він лише включив другу передачу. Коли він переконується в тому, що вони знову можуть його чути, то занурює лопату в землю вдруге, і перевертає землю ще раз. «А цей кідок я присвячую дикому Білові Їтсу», – вигукує він. «Цьому Цинікові, а цей Едгарові По, відомому також як Балтиморський Еді, а цей Елфі Бестерові. Якщо ви його не читали, вам має бути соромно». Він збивається з дихання, і Лізі починає трохи тривожитися. «Адже так жарко». Вона намагається пригадати, що він з'їв за сніданком, Щось легеньке чи щось важке. А цей, він занурює лопату в землю і тепер уже підважує маленький клапоть Дерну і підіймає його на лопаті вгору. Його сорочка на животі потемніла від поту. А тепер, прошу вас, згадайте про того, хто написав ту першу книжку, яка вам сподобалась. Я говорю про того автора, який ніби підклав під вас чарівний килим, і ви злетіли на ньому вгору. Ви розумієте, про кого я говорю? Вони розуміли. Це було написано на кожному обернутому до нього обличчі. Я говорю про того письменника, чию книжку в ідеальному світі ви замовили би першою, коли бібліотека Шипмена нарешті відкриє перед вами двері. Отже, цей клапоть землі я перевертаю на честь того, хто написав таку книжку. Він робить свій прощальний кидок лопатою, а тоді обертається до драпела, який мав би бути дуже задоволений акторською винахідливістю Скота. Адже поставлений перед необхідністю усної імпровізації, Скотт зіграв свою роль просто блискуче. Але який, проте, має вигляд людини, що знемагає від спеки і який усе страшенно остогидло. «Я думаю, на цьому закінчимо», – каже Скотт і намагається віддати Драпаелу лопату. «Ні-ні, вона ваша, заперечує Драпаел. Прийміть її як сувенір, як знак нашої вдячності. Разом із вашим чеком, звичайно». На обличчі в нього з'являється крива посмішка і переходить у гримасу, що, на його думку, відповідає ситуації. «Чи не час нам піти пошукати, де працюють, бодай, якісь кондиціонери?» «Чому би ні?» – погоджується Скотт із певною домішкою збентеженої іронії і віддає лопату Лізі, як віддавав він їй так багато небажаних сувенірів, що ними його нагороджували за останні 12 років його літературної слави. Усе». Від церемоніальних весел до бостонських червоних капелюхів у люцитних коробках та трагічних і комічних акторських масок. Але здебільшого то були комплекти для письма з перами та олівцями. Скоттові було подаровано безліч таких комплектів зі знадобами для письма. Waterman, Скріпто, Шефер, Montblanc та інші. Вона дивиться на блискучий срібний сувок лопати не менш зацікавленим і здивованим поглядом, ніж її коханий. Він і досі залишається її коханим. На викорбованому на лопаті написі урочиста церемонія закладин бібліотеки Шипмена Лізі помічає кілька брудних плям і намагається їх здмухнути. Що вони робитимуть із цим дивовижним артефактом? Улітку 1988 року кабінет Скота ще був у стадії будівництва, хоча адреса діє, і він уже почав складати всіляку всячину у стілах та в кутках Нижнього сараю. На багатьох картонних ящиках він нашкрябав. Скот – ранні роки, великими масками чорного маркера з войлочним пером. Найімовірніше, срібна лопата потрапить до цього мотлоху, і її осяйний блиск загубиться в тій темряві. А може вона сама її туди віднесе, і почепить на неї етикетку «Скот» – середні роки, для жарту, або просто для того, щоб включити цей приз до їхнього каталогу. Така собі безглузда, штукована, несподіваний дарунок, який Скот назвав би... Але Драпеел уже вирушив у дорогу. Не сказавши більше ні слова, так, ніби йому страшенно остогидла вся ця історія, і він сповнений рішучості покінчити з нею якнайшвидше. Він перетинає прямокутник свіжої землі, обминувши шматок дерну та ямку, що утворилося там після того, як Скот востаннє копнув лопатою і перекинув цей шматок дерну. Підбори начищених до близько-чорних черевиків Драпаела, які своїм осяйним блиском ніби волають «Не забувайте, що я асистент професора, і моя кар'єра лише починається», глибоко занурюються в землю за кожним його важким кроком. Драпаелові доводиться докладати неабияких зусиль, щоб утримати рівновагу, і лізі здогадується, що це аж ніяк не покращує його настрій. Тоні Едінгтон іде поруч із ним, Вираз обличчя в нього замислений. скот, на мить затримується, ніби до кінця не зрозумівши, що ж йому робити далі. Потім також рушає, прослизнувши між своїм господарем і своїм тимчасовим біографом. Лізі за звичкою, йде слідом за ними. Сьогоднішня поведінка Скота так її захопила, що вона геть забула про своє передчуття лиха. Розбите скло вранці. На короткий час, але тепер воно повернулося. Розбиті серця увечері і тяжко тисне їй на серце. Вона думає, що саме через нього всі ці деталі здаються їй такими значущими. Вона певна, що світ повернеться до свого нормального фокусу, як тільки вона потрапить у зону кондиціонованого повітря, і як тільки витягне препаскудну тканину з розколени у своїй задниці. «Усе майже закінчилося», – нагадує вона собі, – і «яким дивним може бути життя?» Саме від цієї миті починається катастрофа, що мала відбутися того дня. Куп зі служби безпеки кампусу, який здається старшим за всіх інших у цій компанії, через 18 років вона ідентифікує його завдяки фотографії Квінсленда як капітана С. Гефернана, підіймає вгору стрічку бар'єра на дальшій стороні церемоніального прямокутника землі. Стосовно нього вона тоді помітила тільки, що він носив на своїй сорочці кольору хакі те що її чоловік міг би назвати великою-великою пихатою діркою на людині. Її чоловік та його фланговий ескорт пірнули під стрічку таким синхронним рухом, ніби виконували один із заздалегідь відрепетированих елементів хореографії. Натовп суне до паркувального майданчика разом із головними дієвими особами. За одним винятком. Білявчик не йде до паркувального майданчика. Білявчик стоїть там, де й стояв. Біля ділянки церемонії закладен з боку паркувального майданчика. Люди штовхають його і, зрештою, відтручують назад, на випалену мертву землю, де на 1991 рік буде збудовано бібліотеку Шипмена, якщо головний підрядник виконає свої обіцянки, звісно. Потім він починає рухатися проти людського потоку. Він уже розімкнув руки і тому зміг відштовхнути дівчину, яка була на його шляху – ліворуч, а хлопця, що також перегородив йому шлях – праворуч. Його губи досі ворушаться. Спочатку Лізі знову подумала, що він проказує нечутну молитву, а потім почула якусь уривчасту тарабарщину, щось таке, що міг би написати «нездарний імітатор» Джеймса Джойса. І вперше за сьогодні вона неабияк стривожилася. Дивний погляд синіх очей Білявчика прикипів до її чоловіка – він дивиться тільки на нього і більш нікуди. Але Лізі розуміє, що він не має наміру обговорювати зі скотом хай там які рештки або приховані релігійні підтексти його романів. Це не просто космічний ковбой. «Бамкіт церковних дзвонів котиться по «Енджел-стрит», каже Білявчик, каже Герт Аллен Коул, який, як згодом з'ясується, перебував протягом більшої частини 17-го року свого життя», в дорогій психіатричній лікарні у штаті Вірджинія, і був випущений звідти як такий, що вилікувався і може жити нормальним життям. Лізі ловить кожне його слово. Вони проходять крізь дедалі гучніший гомін натовпу, як проходить ніж крізь м'який солодкий торт. Як бурчання в животі, як краплі дощу по блясі даху. Як брудні та ніжні квіти, ось як церковні дзвони звучать у моєму підвалі. А вам це нібито і невідомо. Рука, яка, здається, суцільними довгими білими пальцями, повзає до краю білої сорочки, І Лізі розуміє, що тут відбувається. Вона постає перед нею короткими телевізійними кадрами. Джордж Волес Артур Бремер з її дитинства. Вона дивиться на Скота, але Скотт розмовляє з драпаелом. Драпейл дивиться на Стівена Квінсленда, роздратований і похмурий вираз на обличчі Драпейла, говорить, що на сьогодні з нього годі, вистачить, стільки фотографій для одного дня. Щиро дякую, Квінсленд дивиться на свій фотоапарат, щось там підлаштовує, а Ентоні Тони Едінгтон робить нотатки у своєму блокноті. Вона нишком дивиться на старшого копа служби безпеки, того, який одягнений в уніформу хакі і носить на грудях бляху, схожу на велику-велику пихату дірку на людині. Він дивиться на публіку, але він явно дивиться не туди. Неможливо, щоб вона могла спостерігати за всіма цими людьми і за Білявчиком теж, але вона і справді за всім цим спостерігає і навіть бачить, як ворушиться губи скота, промовляючи слова «Думаю, все було дуже добре». Це такий собі пробний коментар, який він часто робить після подібних подій. «І о Боже, Маріє і святий Йосипе!» Вона намагається викрикнути ім'я Скота і остерегти його, але її горло замикається. В ньому висихає слина, і воно перетворюється на суху заглибину. Вона не може сказати нічого, і білявчик відгортає полу своєї довгої сорочки. І під нею відкривається плетений шкіряний пояс і плаский безволосий живіт – живіт форелі. А на тлі тієї білої шкіри чорніє руків'я пістолета, який він тепер хапає в руку. І вона чує, як він каже – підступаючи до скота з правого боку. Якщо це заткне пелькіт дзвоном, справу буде зроблено, пробач мені, батько. Вона поривається чи намагається підбігти до скота, але її клятущі підошви наче приклеїлися до землі, і просто перед нею стовбичать чиїсь плечі. Це здоровенна студентка, чиє волосся перехоплене широкою білою шовковою стрічкою, на якій синіми літерами, що окреслені червоним, надруковано «Нешвіл». Зверніть увагу на те, як детально вона все бачить. Елізі відпихає її рукою, в якій тримає срібну лопату, і дебела студентка каркає – «Ей». Але воно звучить повільніше і більш розтягнуто, аніж справжнє «Ей», ніби це «Ей» було записане на швидкості 45 обертів за хвилину, а потім програне на швидкості 33,1 оберта або навіть 16 обертів. Увесь світ перетворився на гарячу чорну смолу. І здоровенна дівка з нешвілом на волосі на всю вічність закрила скота від її погляду. Усе, що вона спроможна бачити, це плече Драпела і Тоні Едінгтона, який гортає сторінки свого паскудного блокнота. Нарешті широкоплеча студентка звільняє поле зору для Лізі, і коли драпел та її чоловік знову стають для неї повністю видимі, Лізі бачить, що професор з англійського факультету рвучко підсмикує голову вгору і усе його тіло напружується від раптового страху. Лізі тепер бачить те, що побачив і Драпаел. Вона бачить білявчика з пістолетом у руці. Потім слідство з'ясує, що то був Леді Сміт-22, виготовлений у Кореї і куплений на розпродажі домашніх речей у Південному Нешвілі за 37 доларів, націленим на її чоловіка, який нарешті побачив небезпеку і зупинився. У тому часі, який існує для Лізі, Усе це відбувається дуже і дуже повільно. Правда, вона не бачить, як куля вилітає з 22-міліметрового дула, принаймні виразно цього не бачить, але вона чує, як Скот каже, дуже лагідно розтягуючи кожне слово, як їй здається, на 10 або й 15 секунд. Поговоримо про це, сину, гаразд, а потім вона бачить, як полум'я вихоплюється з нікельованого пістолетного дула, таким собі нерівним жовто-білим букетом. Вона чує звук пострілу, ідіотський, малозначущий, ніби хтось розірвав руками пакет із ленчем. Вона бачить, як драпаєл, цей пропечений на південному сонці паскудник, перелякано відстрибує ліворуч. Вона бачить, як нижня частина тіла скота ніби падає назад. Але водночас його підборіддя нахиляється вперед. Сполучення цих двох рухів має дивний і граційний вигляд. Воно нагадує якесь танцювальне «па». Чорну пляму тепер чітко видно на правому боці його літнього спортивного піджака. «Син, не роби цього, Богом тебе прошу!» – каже він своїм протяглим у часі Лізі голосом. І навіть у часі Лізі вона чує, що його голос слабне з кожним словом, аж поки починає звучати як голос пілота, що тренується в камері, де відтворено умови великої висоти. Проте, як Лізі здається, він досі не зрозумів, що вже одержав кулю. Вона майже переконана в цьому. Його піджак розкривається, як ворота, коли він викидає свою руку вперед наказовим жестом «припини це», і вона враз усвідомлює дві речі. Першу, що його сорочка під піджаком забарвлюється в червоний колір, і другу, що вона нарешті спромоглася зірватися з місця і побігти. Принаймні, їй здалося, що вона біжить. «Я повинен покінчити з цим передзвоном дзвонів», каже Герт Аллен Коул, із досконалою ясністю, в якій проте звучать нотки нетерпіння. «Я повинен покінчити з цим передзвоном для Лілей». І Лізі зненацька сповнюється впевненістю, що як тільки Скот буде мертвий, коли вже злочин буде скоєно, Білявчик або застрелиться, або прикинеться, ніби хоче застрелитися. Але спочатку йому треба завершити свою справу. Справу з письменником. Білявчик злегка згинає свій зап'ясток, і тепер димучий ствол Леді Сміта-22 спрямовано на ліву половину скотових грудей. У часі Лізі цей рух відбувається плавно і повільно. Він прострелив легені, тепер він цілиться в серце. Лізі знає, вона не повинна дозволити, щоб це сталося. Якщо її чоловік має зберегти, бодай якийсь шанс на життя, то вона мусить не допустити, аби в його тіло проникла ще одна смертельна порція свинцю. Ніби для того, щоб заперечити їй, Герд Ален Коул каже, «Це ніколи не закінчиться, поки тобі не буде кінець. Ти відповідальний за те, що це повторюється чоловіче. Ти поріддя пекла, ти мавпа, і тепер ти моя мавпа». Ця фраза найближча до якогось сенсу з усіх тих, які він досі промовив, і поки він її компонував, Лізі встигає вперше зручно вхопитися за срібну лопату. Її тіло знає свою справу – а руки вже знайшли своє місце на самому кінці 40-дюймового державна і замахнутися нею. Отже, вона добігла. Якби це були кінські перегони, то на дошці тоталізатора безперечно висвітилося би оголошення «Ті, хто має квитки, дочекайтеся фотоповідомлення». Та коли перегони відбуваються між чоловіком із пістолетом і жінкою з лопатою, то вам не потрібне фото. В уповільненому часі Лізі вона бачить, як срібна лопата – відбиває руку з пістолетом, і він злітає вгору саме тієї миті, коли букет вогню розквітає знову. Цього разу вона бачить лише його частину, бо дуло повністю зникає за совком. Вона бачить, як робочий кінець церемоніальної лопати шугає вперед і вгору, тоді як другий постріл посилає кулю в розжарене серпневе небо, і вона нікому не завдає шкоди. Вона бачить, як пістолет відлітає вбік і навіть устигає подумати. «Святе паскудство! Мені це справді вдалося!» Перш ніж лопата черкає по обличчю білявчика. Він устиг затулити його долонею. Три з тих довгих витончених пальців будуть зламані, але срібне лезо лопати однаково робить свою справу, перебивши колу ніс, розтрощивши кістку його правої вилиці та кісткову орбіту навколо його витріщеного правого ока, вибивши йому також дев'ять зубів. Головоріз із мафії, озброєний латунним кастетом, не зробив би свою роботу ліпше. І тепер, ще повільно, ще в часі Лізі, починають збиратися докупи елементи фотографії Стівена Квінсленда, яка здобула приз. Капітан С. Гефернан побачив, що відбувається лише на секунду чи дві пізніше, ніж Лізі, але йому довелося також давати раду проблемі з роззявою, що стояв на його дорозі то був гладкий і здоровило з прищавим обличчям у мішкуватих бермудських шортах та в тенісці, на якій усміхалося обличчя скота. Капітан Гефернан відтручує цього молодого здоровила в бік одним могутнім поштовхом мускулистого плеча. На ту мить білявчик уже впав на землю і випав із рамки майбутньої фотографії із виразом приголомшеного подиву в одному оці, тоді як із другого струменіла кров. Кров лилася також із дірки, що в якомусь майбутньому, можливо, знову служитиме йому ротом. Гефернан навіть краєм ока не побачив, хто ж насправді завдав удару. Роджер Драпайл, можливо, пригадавши, що він призначений церемонімейстром сьогоднішнього дійства, і йому треба виконувати саме цю роль, а не роль великого старого короля, обертається до Едінгтона, свого протеже, та до Лендона, почесного гостя, який завдав усім стільки клопоту. Саме вчасто, щоб знайняти своє місце витріщеного, дещо змазаного обличчя на задньому тлі майбутнього фото. Тим часом Скотт Лендон у шоковому стані виходить із рамки майбутньої фотографії, яка здобуде приз. Він іде так, ніби й не помічає спеки, прямо до паркувального майданчика та Нелсон-холу, що розташований за ним і є домом для англійського факультету, а тому обладнаний милосердною системою кондиціонованого повітря. Він іде напрочуд легко, принаймні на самому початку свого переходу, і велика частина натовпу суне за ним, причому більшість нічого не знає про те, що сталося. Лізі водночас розлючена, але й не здивована. Зрештою, хіба багато людей бачили білявчика з тим ідіотським маленьким пістолетом у руці? Хіба багато людей зрозуміли, що звуки роздертого паперу були насправді пострілами? Дірка в піджаку Скотта могла здатися брудною плямою, яку він посадив собі туди, коли копав землю, а кров, якою просякла його сорочка, була ще невидима для зовнішнього світу. Він дихає тепер із дивним свистом, але чи багато людей знатовпу це чують? Ні. Це на неї вони дивляться тепер. Декотрі з них, принаймні, божевільну дамочку, що непояснено вискочила з юрби і зацідила в обличчя якомусь бідоласі церемоніальною срібною лопатою. Багато з них навіть усміхаються, ніби вірять, що це було тільки частиною шоу, організованого для того, щоб їх розважити, такою собі гастрольною виставою за участю Скота Лентона, але до дідька їх, до дідька драпаела, до дідька і забарного та низькооплачуваного копа зі служби охорони кампусу з його бляхою, схожою на велику велику пихату дірку на людині. Усе, що її тепер турбує, це Скот. Вона відкидає не зовсім сліпо срібну лопату праворуч від себе, і Едінгтон, майбутній літописець, їхнього вояжу, ловить її в повітрі. Він просто не міг цього не зробити, бо інакше вона влучила б йому в ніс. Потім у цьому ж таки жахливому, вповільненому часі Лізі кидається на за своїм чоловіком, чия жвавість швидко випаровується, коли він підходить до розпеченого, як у печі, повітря над паркувальним майданчиком. Позад неї, Тоні Едінгтон, Витріщився на срібну лопату так, ніби в його руках артилерійський снаряд, детектор радіації або заповіт якогось великого вимерлого народу. І саме до нього підходить капітан С. Гефернан зі своїм помилковим припущенням, хто був героєм сьогоднішнього дня. Лізі нічого не знає про цю частину подій і нічого про неї не знатиме доти, доки не побачить фотографію Квінсленда через 18 років. Але їй було б до цього байдужісінько, навіть якби вона знала. Уся її увага зосередилася на чоловікові, який уже впав на коліна, та на руки на паркувальному майданчику. Вона намагається відкинути час Лізі, побігти швидше. І саме цієї миті Квінсленд робить свою фотографію, спіймавши в кадр лише половину черевика, який буде видно в далекому правому куточку його рамки, і на який він не зверне увагу ані тоді, Ані будь-коли.